töhöngött a forróság. És miközben a balkaromba egy tűn keresztül infúzió folyt, ekkor még csak a szakrendeléshez tartozó belgyógyászaton pihentem, a teljes korterem némasági fogadalmat téve hallgatott. Igazán nem tudom, hogy hányom voltunk ott. amikor betámogattak, én köszöntem, de annyira eltorzultam az engem gyötrő tudattól és a hányingertől, hogy szerintem magamon kívül semmire és senkire nem akartam odafigyelni. Ugyan folyadékot aznap már jó ideje nem ittam, na mert hogy hogy is nézett volna ki, ha egy kórházi folyosón, miközben várom a dokit, összehányom magam. Csak hörögtem és nyeltem a valamit, ami ki akar törni belőlem. Aztán a néha vagy tíz percre abba maradó kirlódás megpihent. Ilyenkor a végszükség esetére az arcom elé emelt, már hozzám nőtt kis zacskó, segédeszközöm, összezárt becsúszott a hátizsákom direkt nyitva tartott zsebébe. Na, mert készültem a következő menetre. Ha kell, csak egy mozdulat, és már ott is van. Nem zavart, hogy úgy döntött a gyomrom, hogy megnézi, mi újság idekint? Hogy nem zavart? Dehogy nem. De mit tudtam tenni? körülbelül semmit. Hiába volt bennem a gyógyszer, ha nyitni kellett a szám, csak az acskóba bújhattam el. De jó lenne, ha elmúlna ha meg nem, lehet, hogy kaphatok valami lőtjöt, és úgy helyre jövök, mint néhány hónapja. Aztán a doktor megnézte a leleteimet, elkomorodott, majd közölte. Nem tudjuk tovább húzni. Azt gondolom, el kellene kezdeni a dialízist. Ha ez kell, akkor legyen. Feleltem és lenyeltem az öklendezésem. Mit is beszélek? Most is fel volt a nefrológus, hiszen szinte kérdezte azt, amit határozottan mondott. Ez már nem kérdőjeles dolog. Menni kell, kezdeni kell, csinálni kell, s a mókus kerékből már csak a műtéttel lehet kiszállni. Vagy egy olyan megoldással, amire nem gondolunk. Voltak már halott élményeim a vérszűrésről. Valamennyivel korábban a lány, aki akkor tájt, mikor ismerkedtem a vakoknak szánt technikákkal és számítógépes segítséget adta, egy ideje már élvezte az állomás vendégszeretetét és mesélgetett. Folyamatosan telefonálgattunk, de akár szakmai oldalról néztem a dolgot, akár barátként, akár onnan, hogy nekem is kell majd a dolog, mindenképpen tiltakoztam. Na de miért is? Hiszen életet ment ez a találmány. Megszűnnek a kínok, tiszta lesz a vérem, jobban leszek és javulhatnak az eredményeim. Vagy mégsem? Voltak halvány képemlékeim még az egészségügyi tankönyveimből, ahol hogy két oldalon néhány sémával tananyagként leírták ezt a kívülállók által semmennyire nem ismert eljárást, ahol egy vonalakból álló akváriumban pár cső és mellettük az odavaló és kiszűrésre ítélt ikonok betűjele is kilettírva, írva, de amúgy halvány fogalmam sem volt semmiről. Amíg folyt belém az infúzió és arra vártam, hogy múljanak a bajaim, próbáltam végig gondolni, milyen is az, amire azért mondtam igent, hogy jobban lehessek. Vagy egyszerűen csak elfogyott a szufla? Meguntam, ma már két naponta rám törő tünneteket? Már igazán leültem volna, és csak az hiányzott, hogy kimondjam. Vége. A munkahelyem még a szúrás előtt felhívtam. Ma már nem fogok tudni bemenni délutánra, s akármennyire fájt is, de semmit nem tudok mondani a jövőre vonatkozóan. Hát ez nem jó, de sajnos ez várható volt. Figyelj most, nem a meló a lényeg. A helyettesítést megoldjuk. Te legyél jobban! Tényleg ez idegesít engem? Az, hogy holnap nem megyek majd be? Hiszen még a mai délután sem látom, hogy hová visznek át, hol az állomás, ott mi lesz, miből áll egy kezelés, hogyan bírom majd, hogyan érek haza. Vagy már az zavart, hogy kimondták, hogy helyettesítés? Na, ez egyre jobb. Itt agyalok egy darabokban összeragasztott testel, meg annyi kérdés járkál az agysejtjeim között, Egyedül pislogok a vakvilágba, és az zavar, hogy nem tudok menni dolgozni. Nem arról van szó, hogy kezd rajtam erulalkodni a félelem miatt, hiszti, a fáradtság miatt, az őrület és a tehetetlenség miatt a beletörődés. Aztán egy újabb jékhideg pofon csattant a tudatomban. Így nem fogsz tudni elmenni arra a nyaralásra, amire a barátaiddal készültél. Keresgéltem órákon át, hogy megtaláljam a tuti helyet lenn a balcsinál. Megráktuk, hogy hol lehet le legolcsóbban egy hetet eltölteni. És most lehet. Többet semmi. Hahó, megint megkaptad a padlót, megint jobb helyen csattant a kesztyű rajtad, de ez nem káó. Szedd össze magad! A dialíziseket elvégző központhoz odaérve, ami egy többféle tevékenységet ellátó komplexumban kapott helyet, már annyira nem voltam rosszul, de nem volt visszaút. Mire bementem abba az egységbe, amit csak fanyar humorommal kriptának hívtam később, már az is leszerveződött, hogy elkövetkezendő időkben hétfő, szerda, péntek lesz a soros nap, meg az is, hogy a nap közepére lettem beosztva. Bent fekszenek a szürke és üveges tekintetű csontvékony zombik, akiket fogak helyett tűk szívnak, hallgatagon magukban sírnak, és kifele van, aki kiabál, vagy úgy röhög, hogy megijed az ember. Ez megőrült. Néhány perccel a nagy minden előtt nem éreztem semmit. Ott ültem, nyugodtan szuszogtam, már nem akartam kiabálni, ordítani, veszekedni, vagy keresni a válaszokat, hogy miért. Láttam magam kívülről, ahogy ott gubbasztok, fejem kisé elfordulva a gép mellett, és tipikus minden-mindegy ábrázattal bámulok a távolba. Csend volt. Szinte olyan némaság, mintha nem lett volna bent élet. A váróban ugyancsak én ültem, de a bezárt ajtón túl legalább huszonöten feküdtek, meg vagy tíz ember dolgozott. Ott akkor magamban voltam. Néha kattogott egy szerkezet a falon, ez utólag derült ki, hogy a légkondi reléje volt, meg a távolban zúgott valami, de sípolta semmi. Aztán bekísértek, és felültem a kezelőszékre. Megérkeztek a majdnem két milliméter vastagságú tűk, meg az a korszak, ami előhívta belőlem az ön sajnálatot. Na igen, rajtam kívül vannak még itt mások is. Ők is. Kit érdekelnek mások? Engem nem. Engem csak az érdekel, hogy lesz tovább. Tényleg két naponta ide leszek kötözve, és ha az imént jól hallottam, mindezt négy órán keresztül? Ja, azt el is felejtettem. Éppen mostantól már négy óra és tíz perc. <gül> ez marha jó. Hogy mit is jelent itt ez a tíz perc? Hát, tegyük fel, ha a kezelés teljesen panaszmentesen zajlik, akkor ennyi idő alatt mondjuk át tudok öltözni, vagy ha órákat kell várni a mentőre, ami szállít, akkor lehet, hogy az előtérbe lévő tévén eldől valakinek a sorsa. Hát igen, az a tévé egy olyan dolog lett, hogy azóta is utálom. Ha akartam, hanem hallgatni kellett némely olyan emberek által kedvelt műsorokat, akiktől bizony tisztelet a kivételnek, de jobb, ha meg tudom tenni, hogy elkerülöm. Na nem azért, mert rossz emberek, hanem mert amit gondolnak, az úgy van, arról azt hiszik és vallják, hogy minden esetben igaz. Hát ezzel még nem is lenne baj, de amikor erről ők maguk próbálják meggyőzni a társaikat, és lehet, hogy kicsit magukat is, ott néha kedvem lett volna kiszaladni onnan. Azon, hogy egymással azon tudtak összeveszni, hogy ki kinek köszön magázódva, és ez mekkora sértés, már nem is akadtam ki. Na de hova is? Nézzük csak. Ugye bemehettem volna az öltöző részbe, ott minden ugyanúgy folyt. Nehettem volna még ki a bejárat elé, ott szintén mindezt megfűszerezve némi cigarettafüsttel, s vagy 40 fokkal, vagy mínusz tízzel. Azaz sok esetben órákat ültem ott, és hallgattam. Néha már mosolyogtam kínomba, de ritkán odáig is eljutottam, hogy hadd menjek már be. Na és ha rosszul létek, vérnyomás esések, és ehhez hasonló ügyek miatt meg kellett állítani a gép működését, minden alkalommal annyit csúszott a vége, amennyit lepauzolták a menetet. Mivel több kezelőre volt elosztva a társaság, eleinte egy nagyobb, hatályos részre kerültem. Írtó izgalmasnak kerekedett ki az ott eltöltött együttlét. Az átlag életkor vagy 70, a férfi-női átlag 4 kettő. Általában két tévét hallgattak, ugyanezt fejhallgatóval, de ebbe beleszórtak némi, én jobban tudtam, ne szólj bele, én betegebb vagyok, nehezebben viselem pillanatokat. Az meg, hogy bent mindig lefagyasztottak minket, na persze csak a gépek miatt, megtanított arra, hogy vastagabb felső nadrág, és a gyakran elkért takaró, még jó, hogy ismerve a valóságot, ez széria tartozékként kapható volt. Az ember folyamatosan okul, szélesedik a látása, még egy magamfajta vaknak is. Sokat tapasztal, és ezek, ha akarod, hanem nevelnek, idomítanak. Eleinte mindenért szólsz, mintha melegség önten el, most jobban fázok. Mindjárt elájulok. Á, ningerem van. És ezek, ahogy telik az idő, nem kergetnek a rémületbe, csak tudod, hogy leesett a vérnyomásod, így magadnak hátraerezted a fejvéget a széknek, felemeled a lábad, majd amikor már semmi nem jó, talán szólsz. Na, és akkor leállítják a gépet, befagyasztják az amúgy is nehezen haladó időt, majd miután jobb, mehet tovább minden. És ez lehet, hogy öt perc, de lehet tíz, 15. Elsajátított, hogyha hogy ha megeszed a hozott kaját, egy órán belül tuti jön a vízszintes testhelyzet, és csak vízol benne, hogy ma megúszod a hosszabbítást. Eleinte megpróbálsz aludni, mert hogy sokan ezt teszik, így jobban megy az idő. Igen ám, de az ember nem tud ennyit átaludni, vagyis ritkán sikerül. Olvasás, rádió, vagy a szomszéd által nézett tévé. Hallgassanak hangos könyveket, mi? <gül> Na hát ott aztán tényleg ez az, amire nincs idegzete az embernek. Ha kikapcsoltam a külvilágot egy ilyen szituációval, és ez lehetett két főre rakott zene vagy rádió, a látás hiányában mindenről lemaradtam. Nem jöttek oda ilyenkor néha beszélgetni a nyitottabb kommunikációra vevő ápolók, nem úgy, mint a tolakodó betegtársak. Nem akart zavarni a vizitelő orvos, azaz végigültem a négy órát minden szónélkül, körülbelül mint egy darab jégszobor. Ami bevált, hogy félfűre ment a megfelelő csatorna. Így oda is figyeltem, de kifelé is tudtam ember maradni. Még akkor is, ha egy kezelőlap kézbevételével csupa számlettem. lettem. Gémhatás, cukor, eltelt idő, hőmérséklet. Amit nem lehetett csak úgy változtatni, hiába is tél a hidegtől. Ja, mert a belőlem kiszívott vért hűteni kellett. Így az meg ugye nekem okozott hideget. Ha már két takaró sem volt elég, talán egy fokot lehetett emelni, de bizony a kettőtől meg belázasodtál. Az embernagyságú kezelőgépekben elképzeléseim szerint a vérem keringetésére beépített szivattyúmotorok annyi hőt adtak le, hogy előírás volt a helyiség légkondicionálása. És ki tudja miért, az meg valahogy magától beállítódott egy igen alacsony fokra, és hiába a profi szakember nem lehetett a távkapcsolóval sem magasabb szintre emelni és ezek a robotok időnként sípoltak, szirénáztak, te meg megijedtél, hogy valami nem stimmel. Ha, no, persze, azért nem minden esetben volt kapa az állapotodnak, csak egy-egy összetevő, vagy érték elérte a határt, egy gomnyomkodás, és már is hallhattad. Brrr, brrr, brrr, brrr. Óránként nézték a vérnyomásot, és ha a végén még a testjújjat sem érte el azt az értéket, amit az elején belőttek, az sok jót nem jelentett. Hmm, na igen, a súly. Ameddig nem kellett ide járnod, elég volt, hogyha tartottad ugyanazt. Aztán itt azzal kezdték, hogy azt mondták, legyen ennyi, és kész. Mennyi is az ennyi? Ez az érték mindenkinek más, de rövid úton kiderült, hogy a belőtt szám még mindig sok, hát faragjunk belőle. Aztán már az is több, majd ha beáll. Isten őriz, hogy ne ezt a nap végén. Kezelés előtt szigorú mérleg, Megint egy tárgy, amit rettenetesen megutál az ember. Mindezt persze a lehető legkevesebb ruhában, hogy még véletlenül se kelljen sokat levenni. Aztán a végén imádkozol, hogy meglegyen a fix, majd fellélegzel, hogy hónap nem kell jönni. Otthon ugye még aznap már csak azért is megeszed a legjobban tiltott levest, mert ez az egyetlen, ami folyadék, meleg, és azért, mert jól is esik. Majd ahogy lenyeled az utolsó kortyot, már érkezik a bűntudat és a félelem együttese, pedig még van egy szabad napod. A fekvést éppen kényelmessé nem tevő két bumszlival felerősített szorítókötést, ami arra találtatott ki, hogy nehogy kivérezzek, már meg sem említem. Még egy gondolat a szabadságomról. A kezeléssel, a szúrásokából, a kötelező kímélet miatt az addigi testmozgást és aktív pihenést jelentő lovaglást is teljesen el kellett felejtenem, csak hogy tuti lehessen a sorsom miatt a biztos rapság. Másnap már reggel félve iszod meg a kávét, mert ugye az is elnyerte a felesleges plusz kategóriát, s bizony délig talán egy pohár folyadék belefér, de semmi több. Ebédre már semmiképpen leves, de még igazán főzelés sem. Lehetőleg minél szárazabb étel. És aztán vacsira már igazán valami homok, hogy másnapig még az is elpárologjon, ami a véredet alkotja. Kíváncsian ugrasz a mérlegre, ami megírja a sorsod, mert egy személyben bíró és végrehajtója a személyzetnek. Majd a meghallott érték után minden eldől. Ha nagyon keveset vittél, rögtön megkérdezik. Hasmenésed volt? Hány tál? Jó lettél lemérve? Jó a beállított súlyod? De persze örülsz, mert tudod, hogy minden oké, okay. csak ahhoz vannak bent szokva, ha soka felesleg. Ha egy-két kilóval mész be nehezebben, az természetes, az egy normál kezelésnek megfelel. Lehet kalibrálni, hogy a két kilót a négy óra alatt milyen gyorsan szedik lerólad. Számok, szabályok, szigorú protokolok, te megviselt. És a dolgozók tudják, hogy mi nem gépek vagyunk, minden csepp, víz, nekünk gyötrődés, ezért mindent elkövetnek, hogy lehetőleg jól érezzük magunkat. Mindent adnak, elvesznek, beszélgetnek, csak kell, még legyeznek is, vagy ha görcsöl a lábad, azt is megpróbálják kimasszírozni. Oda jönnek hozzád, mesélnek, és mindenki egyszerre örül, ha valaki megnyeri a transplantációs lehetőséget. Ja, és egyszerre hallgat, ha valamelyikünk nem jön többet. Ha meg úgy indulsz neki az adott napnak, hogy több, mint sokat vittél, láthatatlanul remegni kezdesz, csak bízol abban, hogy megúszod vérnyomás esés, fejfájás vagy görcsök nélkül. De hát nem is ittam tegnap, Sőt, alig ettem, és ilyenkor már az egész nap rendesen el van cseszve. A nővérek ingatják a fejüket, te megpróbálsz alkudozni, hogy lehetne ma csak ennyi, majd hónap a maradék? S jön az orvos, aki vagy bólint, vagy ha nagy a többlet, még azon is gondolkodik, hogy a heti három nap helyett bizony menj be még egy negyedikre is. De te nem tehetsz mást, mosolyt erőltetsz az arszodra, és viseled. Megtanulod innen-onnan, hogy kálium, foszfor miben és miből, honnétne és miért, mi is kell és lehet, és azt is, hogy kinek mi vált be. De ugye én ekkor is igyekszem kihozni magamból a legtöbbet. Mosolyogni, viccelődni, intelligensen reagálni mások elég fárasztó és idegesítő dolgaira, mutatni, hogy van, amit vakon is megcsinálsz, nevettetsz, hallgatsz, nem panaszkodsz, örülsz annak, amin más elkeseredik, mert hogy ez nem elég, vigasztasz, egyetértesz. Az oda-vissza utazások ugyanúgy zajlottak. Jött a mentő, engem vett fel középsőnek, majd végighaladva szokásos reggeli nevetős és napindító műsort, morningok, kávék, bezögykölöttünk. Akkor még nem akartam, és más sem beszélgetni. Talán egy-egy mondatnyi pozitivitásra utaló megjegyzést elengedtem, de többet semmit. Mi lesz ma? Mennyit viszek? Leszekem e rosszul. Holnap be tudok majd menni a melóhelyre? Na igen. A megmaradt két napom már sem fizikailag, sem megoldhatóság szempontjából nem tudtam tovább maszírozni. Na de azért ugye nem állt meg a világ. Kialakult egy olyan munkakör, amit lehetett így is végezni. Mentem, reklámoztam, tájékoztattam, felhívtam bizonyos érintett csoportok figyelmét, plakát és szórólap, és mindig keresni a következőt. De nem, és nem, és nem. És akkor sem állok meg. A napjaim egy része akkor volt lelkileg biztonságban, ha otthon lehettem. Hogy miért? Mert ha rendszeresen szinten tartott állapotom miatt hol hasmenésem, hol folyamatos hányingerem, hol meg hirtelen vércukor eséseim voltak. És ezt nem szem esett jól elviselni. Akkor már talán világos ez a vágyam. Ezeket meg az ember otthon tudja a legjobban kezelni. Nem kell méltóság teljesen elnézést kérni, csak bevonulsz a mellékhelységbe, és nem zavar, ha hallja a család, hogy ott aztán jön belőled minden. Nem szégyeled, ha nincs erőd megmozdulni, mert csak fekhetsz, és nem kell beszélgetned vagy mosolyognod semmire, ha nem akarsz. Viszont én ugye minden idegen helyen adtam a nyertest, a jó kedvüt, az ugyan ez még nem a világ vége embert, a túlélem dolgaimat. Tudom, hogy ez nem mindig és nem mindenhol sikerült, de akkor, akik körülvettek, nem szóltak, ezzel meg elhitették, hogy azt látják, amit akarok, hogy lássanak. Na, miután végignökted magad egy szerdán vagy egy pénteken, megvártad a hazavívő mentőt, majd a kis megszokott csapat lezibbadva, fáradtan, szédelegve, hányingerektől ingerektől menekült minél távolabb onnan. S ilyenkor is beszélgettem, hoztam fel ártatlan témákat, meséltem a fényesen megélt vakságról, viccelődtem a jelenről. Apró titkokkal mutattam be magam, hogy mit is csináltam korábban, mit művelek most, és hogy mennyire várom a transplantációt. Már vártam. Nem kicsit, hanem rettenetesen. Már kimondatlanul foglalkoztatott bármilyen megoldás, ami lecseréli nekem azt, amiben akkor benne voltam. Többször elhatároztam magam, hogy beszélek a doktorommal, vagy akárkivel, hogy vegyenek le a kombinált listáról, legyek csak a szimpla vese kategóriában, mert hogy eddig még mindig a hasnyálmirigy miatt nem kerültem sorra, már minden kellett. Valamiért a sors, vagy a véletlen úgy alakította, hogy a keresett orvosok akkor szabadságon, vagy betegállományban, vagy más intézményekben tevékenykedtek, azaz a terveim magamban maradtak. Egy csütörtökön, Halleluja egy szabad nap, meghívtak egy településre, hogy tartsak beszámolót magamról, a cukorbetegségről, a szövődményekről, és mint egy élő példa elrettentésnek, mi is lehet, ha... Na meg arról is, hogy vannak emberek, mint én, akik ezt is tudják úgy kezelni, hogy közben hirdetik. Még így is lehet. Az odaúton megcsőrent a telefonom. – Igen, tessék? – Ödvözlöm, a transplantációs klinikáról hívom. – Hogy van? – – Á, jól, köszönöm. – Nos, akkor, ha minden jól, néhány órán belül hívom. Van donor? – Ez jó. Akkor várom a telefont. És megremegett a világ. Megremegtem annak a reményétől, hogy az elmúlt hónapok gyötrelmeit akkor elfelejthetem végre. Megérkezve az előadásra, széles körűen tájékoztattam a vendégeket mindenről, kitérve a jelenre, a vakságomra, a dialízisre, és igyekeztem annyira megjelezni a dolgokat, hogy aki eddig nem figyelt oda, az legalább mostantól megtegye. És miközben meséltem, telt az idő. Bennem meg zakatolt, hogy eddig még egy órán belül visszahívtak, most meg már eltelt vagy négy. Talán... Aztán, ahogy odaértem a mesében, hogy műtét, na persze mindez teljes természetességgel és mosolyogva, de annál komolyabban, megcsőrent megint a mobilon. Sajnos a hasnyálmirigy, a fenébe, már megint. A jövő héten mindenképpen beszélek valakivel, ezt már unom. És mint egy jól nevelt ember, széles mosolyjal tálaltam a közönségnek a tényt, s mintha nem forna bennem ezer és ezer indulat, folytattam a délutánt. De persze nem csak a délutánt, magát az életemet, a mindennapokat is. Jöttem, mentem, összejártam a barátaimmal, elmentem enni, néha inni, és dolgoztam. Azon kevés alkalmakkor, mikor leültem meginni egy sört, gyakran nevettem a társasággal azon, hogy úgy is kiszedik belőlem. De az ismerős félelem megmaradt. Mi is van, ha most hívnak? Éreztem, hogy laposodok, hogy ritkábban van kedvem és jó közérzetem, valamint fitnek hazudott állapotom mindenkihez. Kezdtem begubózni, kevesebb mosoly volt látható rajtam, többet gondolkodtam mások életén. Neki milyen jó, ő mehet, nézheti, foghatja, eheti, ihatja, csinálhatja. Voltak emberek, akiknek nem voltam hajlandó az elgyengült, leült szemét megmutatni, mert ők maguktól adtak olyan pozitív energiát, hogy mellettük és velük jó volt minden. Elfelejtettem azokban a pár órákban a bajaim, a rosszul léteket, a másnapi kezelést, az egyre sötétebbé váló jövőmet. S ha meg olyan valaki került mellém, aki szenvedett, sírt a rosszak miatt, vagy megvigasztaltam, vagy példálóztam magammal, hogy rádöbbentsem. Te Fox? fogsz? Nézzük csak, mi a bajod? Hogy becsaptak? Vagy kirugtak? Esetleg lemaradtál egy tuti akcióról? Nos, én éppen haldoklom. De ez nem baj, mert addig is megyek, és hogy érezd, fogni fogom a kezed, s ha kell, veled sírok. Igen, volt, hogy tényleg sírtam, mert ilyenkor az jutott eszembe, hogy nekem is szabad. Aztán mindig megráztam magam. Megtöröltem könnyes arcom, s nekiugrottam a következő napoknak. Ébredés, kezelés, rosszul lét, mérleg, utazás, haza, írtóerős fejgörcs, amit a tiltott levesz szüntetett csak meg, alvás, álmok, kezelés, munka, barátok, alvás, álmok, kezelés, utazás, kezelés, fázás, rosszul lét, Sokat és néha hajmeresztő álmokat tudtam akkor tájt magaménak. Bármit értem meg éjjelente, mindig emlékeztem rá. Mindig megpróbáltam kielemezni, hogy mit jelenthet, mit jelez, mit üzen az a világ. Aztán tudatosan kerestem bennük azokat, amiket, ha felébredek, jelként kutathatok akár a neten, vagy éppen az általam olvasott könyvekben. Nevek, melyeket nem lehetett kibetűzni bármennyire akartam, vagy egy telefonszám, amit ha el akartam olvasni, leblokkolta a kezem, nehogy kiderüljön bármi is. Megint eljött a tél. Hozta a hideget, amit amúgy sem viseltem jól. Hozta a havat. Azt, amit ugye utálok, amitől kimondhatatlanul féltem, mert ugye annak idején az az írás valószínűleg nem volt véletlen. De harcoltam, mentem, nevettem, és álltam a pofonokat. Karácsony, időtlen idők eltöltése ajándékok vásárlásával, melyeket aztán elfelejtenek. De ez is elvitt egy kicsit innen. Nem baj, adni jó, mert ez nekem még most is azt jelenti, hogy mi a titka a szeretet szónak. Esték, amikor megint egyedül éreztem magam, hajnalok, amikor arra keltem, hogy megint egy nap, ahol nem lesz változás, és mindez újra, meg újra és újra. Azon az év végét befejező szilveszteren egy házi buliba lettem meghívva. De jó, lehet bulizni, bevágni pár véslit, táncolni, zenélni, butulni. <gül> Gyerünk! És átléptem egy új évbe, nevetve, kacagva, politizálva, ölelkezve. Egy nagyon finom fügeborral, meg még kettőveg másikkal összebújva arra az időre én lehettem. Nem a vak, nem a vesebetek, nem az, aki lassan elfelejti, hogy élő ember. Konfettik, kalapok öltöztettek, igen pikáns fotókon lettem megörökítve. Megnéztem, hogy milyen egy kis fürdőkát, ha egy kicsi lakás összes zöld virága benne pihen egy évforduló miatt. Majd ahogy kell, elmúlt a varázs. Megette mindenki a kiúzanító levest, csak én nem. Na, mert egy nappal később már megint bent üdültem a székemen, és kezdődött vagy folytatódott az élet. Amaz, ami megmaradt belőle. Milyen érzés, ha eszel valamit, de már annyira darabokra szedte az idegrostjaidat a cukor, hogy bármennyire jó a falat, teljesen elönt a verejték. Eleinte tudtam azt mondani, hogy ez azért van, mert ennyire jó lesik. Zavart. A végén már annyira, hogy néha teljesen elment a kedvem attól, hogy egyek. Nem bírtam a fűszereset, a savanyút, az édeset, ez amúgy is tiltott volt, a sósat, Akikkel ettem, megszokták, hogy egy csomag zsebkendőt elhasználok. Őket nem is zaklatta fel, csak engem. Egy kanál étel, majd fél óra törölgetés. A homlokom, a halántékom, majd idővel a nyakam és a tarkom is csupa víz lett egy étel elfogyasztása közben. S ha azt mondta egy diabetológus, hogy ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni, akkor még hozzá is tette, hogy a transplantáció majd ezen is segít. De csak egy jó év múlva a beültetés után. Így maradt a niagara. Telt az idő, közben elmentem egy nívos kultúrkörnyékre, ahol a tájbor borvidékeinek gyöngyszemeiből kóstolgathattam keveset. Megint szórakoztam, megint kizártam mindent, és másnap reggel sikerült annyira lenyomni valahogy a cukorszintem, hogy a környezetemben lévők rendesen megijedtek. A tüneteket ismerték, volt is velünk egy szintén cukros rác is, de ez akkor csak nekem adott biztonságérzetet. Vagy már nem is zaklatott fel, ha történik velem ilyesmi? Na bum. Ha elvesztem az eszméletem, esetleg kihívják a mentőt, az vagy ott helyben belém nyom egy üveg infúziót, vagy bevisz a helyi kórházba. Ott aztán helyre raknak, és mire észbe kapok, megint visszakerültem haza, illetve a második otthonomnak helytadó dialízis állomásra. Na persze, annyi tartásom volt, hogy magamban rakjak egy tonna cukrot, így aztán kellett egy kis idő, de helyre jöttem. Egy hét, kettő, egy hónap, és forgott a kerék. Meg annyi órákon átvoló méllabú semmittevés alatt olyan elvont időtöltéseim lettek, mikor azt figyelgettem, ahogy a lábam tikket, tikkelt, egy olyan kórosan mozgó ideg miatt, ami önmagától képes az én akaratom megkérdezése nélkül önálló életre. Vagy csak feküdtem, kifeszítettem a tenyerem, majd hagytam, hogy az elfáradó izomzat lassan összezárja az ujjaim. Apró és zsibbasztó folyamat. Lassan már a derekam is gyakran elöntötte a verejték, és ahogy néha elgondolkodtam, hogy mi a fenét is segít nekem a vértisztítás, saját magammal láttam levitázni. Oké, okay, nincs annyi szorhány ingerem, csak egy kicsit dagadt a lábam, de nem éreztem a két kezelés között, hogy annyira sokkal jobban lennék, vagy hogy alig várom már a következőt, mert nagyon nem vagyok jól. Erre azt mondták, hogy ha nem jönnél, nagyon-nagyon nem lennél jól, hidd el. Ha! Na és az egyre okosabb társaim, akiktől jöttek a hegyi beszédek, mint az is, hogy az eszedbe se jusson, hogy kihagysz egy kezelést, mert az Egyesület korán kezdte szervezni az idei nyarolást. Már azt is letárgyaltuk, hogy ahová megy a csapat, ott keresünk állomást is, mert hogy erre volt lehetőség, csak kijelzni kellett előre. Oké, na na, menni kell! Nem baj, hogy a hétből három napot nem is lehetek velük igazán. Azért menjek, meglátom, hogy jó lesz. Megoldjuk, hogy ne kelljen mentő. Megoldjuk. Egy este bambám bámultam a tévét, amikor megszólalt a telefonomon a megszokott csengődallam. A keresztapacímű filmzenéjét állítottam be rajta. Számomra sokkal több volt ez, mint jelzés. Igen, tessék? A klinikáról hívom. Hogy van? Köszönöm, jól. Nos, úgy néz ki, hogy van donor. – Ha minden jó, akkor fél vagy háromnegyed egy körül küldömön ért a mentőt. – De jó, ez már a negyedik riasztás. – Igen, reméljük, most sikerül. – És hogy az égiek miért most gondoltak rám? Talán jelentéssel bír, hogy másnak ez a nap, április egy, más jelent a kalendáriumban. És akkor hajnalban elvitt a mentő, akkor reggel megműtöttek. A végére. Ez egyetlen homokszem abban a buckában, ahol emberek élnek, ahol azt hajtogatjuk, hogy nem mi irányítjuk a sorsunk. Hasonlítunk, talán a szemünk is egyforma színű, de mindannyian tudjuk, hogy nincs két ugyanolyan ember, vagy ugyanolyan életút. A világon rengeteg látássérültél, ebből már jóval kevesebb a va, és ha szűkítjük azt a kört, amiben én is beletartozok, akkor láthatjuk, ezek közül arányosan csökken azok száma, akik cukrosok, vesebetegek, dializáltak. És hogy a legvégén legyen még valamennyi érintett, ott vannak azok, akik eljutnak oda, ahová nekem sikerült, a kombinált transplantációhoz. Nem vagyok különleges csodabogár, csak egy olyan valaki, aki elhatározta, hogy nem ül le, nem adja föl, hanem beáll az életének abba a sötét és nem könnyű korszakába, amit, ha reálisan végignéz, akkor látja, hogy saját maga miatt alakult ki. Lehetett volna másképp? Lehetett. Feladhattam volna már az elején? Én tudom, hogy nem. Más talán megtette volna. Talán a folyamatot ajánlhatnám azoknak, akik beleesnek, vagy mellettük valaki hasonló szituációba kerül. Korán sem vagyok tökéletes, nem tudom, hogy mikor és mire mi a legjobb válasz, mi a helyes döntés. Nekem ezt így kellett végigcsinálnom, de lesznek mások, akiknek meg egy másfajta megoldás indítja el a gondolataikat, a mozdulataikat, döntései irányát. Nem mindenhol mentem bele részletekbe, hiszen amikor az emberrel zajlik az élet, sokszor csak az a fontos, hogy ami akkor van, az a legjobb legyen. Nem magyaráztam meg sok dolgot sem a vakokkal, sem a dializáltakkal kapcsolatban, de azt vallom, hogy ha mersz kérdezni, akkor megérdemlet, hogy válaszoljak. Mit üzenek mégis? Menj, ha menned kell, sírj, ha úgy érzed, hogy az neked jó. Viselkedj, ha azt érzed, tovább juthatsz vele. Írj, ha hiszed, hogy szavaid eljutnak másokhoz, és megérthetik üzeneted. Ami a legfontosabb, soha ne add fel.